Петро Толочко, Ярослав Мудрий. Видавничий дім «Альтернативи», Київ, 2002 рік. Читає Світлана Дмитренко. Книжка написана на багатому документальному матеріалі і присвячена життю та діяльності видатного будівничого Київської Русі князя Ярослава Мудрого. Вступ. Серед провідних державних діячів Київської Русі одним із найвизначніших був Ярослав Мудрий. Митрополит Іларіон у знаменитому слові про закон і благодать називає його великим і благовірним каганом. Повість минулих літ величає Ярослава самовладцем, а радзивілівський літопис – самодержцем землі руської. У західноєвропейських хроністів Ярослав – король Русі. На фресті Софії Київської великий київський князь, зображений у розкішному царському одязі, оздобленому візантійськими геральдичними орлами, а його голову вінчає царська корона Стемма. Тим часом, гучної слави, подібної до батькової, або хоча б тієї, яку мали його брати Борис і Гліб, Мстислав та навіть Святополк Ярослав не зажив. Літописці доволі стримано і лаконічно описали його життя та державне врядування. Явища, котрі мали вирішальне значення для історичного поступу Росії, не здобули в літопису належної оцінки. Низку річних записів зведено до індиферентної констатації типу Вліта 6548 Ярослав іде на Літву. Ні причин, походу, ні його наслідків літописець не розкриває. Окрім роки тривалого князювання Ярослава взагалі не означені жодною інформацією, наче нічого вартого уваги в той час не відбувалося. Коли в панегіриках руські князі, як правило, постають в ідеалізованому образі мудрих правителів, то посмертний аналогічний твір про Ярослава, витриманий у спокійних тонах, без будь-яких метафор, і красивих епітетів. Жодного порівняння з панегіриком його батькові Володимиру. Затим плакали боярі аки заступника їх землі, убозі аки заступника і кормітеля. За Ярославом плакав син Всеволод і людіє всі. Володимир є новий Константін Великого Ріма. Ярослав – просто великий князь руський. Виняток у цій тенденції становлять літописна стаття 1037 року, автор якої, вражений будівельною та просвітницькою діяльністю Ярослава, ставить його в один ряд із батьком Володимиром – а також слово про закони благодаті Ларіона, який вважає Ярослава гідним продовжувачем справи Володимира і порівнює обох князів зі славетними біблійними царями Давидом і Соломоном. Дослідники давно звернули увагу на невідповідність літописного образу Ярослава реальному. Соловйов відзначав, що Ярослав не заслушує такої приємної пам'яті в народі як батько, незважаючи на те, що його діяльність мала надзвичайно важливе значення у нашій початковій історії. Грушевський пояснював це тим, що, очевидно, в Ярослава не було прикмет визначних і незвичайних, котрі б могли розбудити фантазію сучасників, надихнути на перекази, легенди, навіть анекдоти, як то було з Володимиром. Обережний політик, шанувальник книжок і чернечого життя, Ярослав не мав чим зацікавити сучасників, хоча був набагато позитивнішою фігурою, ніж його брат-авантюрник Мстислав Оспіваний.